140. Məzmur Musiqi Rəhbəri üçün Davudun Məzmuru Ya Rəb, məni şər adamlardan xilas elə, Məni qəttar insanlardan hisfz elə, Ürəklərində pis niyyətləri var, Hər gün dava yaradırlar, Kəskin dilləri ilan tək çalar, Sanki dodaqlarında gürzə zəhəri var. Ya Rəb, şər insanın əlindən, qəddar insanlardan məni qoru, İstəyirlər ki, ayağımı büdrətsinlər, Bu təkəbbürlü insanlar mənə tələ qurublar, Tor atıblar, cələlərini yolumun üstünə qoyublar, Rəbbə dedim, Allahım sənsən, ya Rəb, Yalvarıram, sən məni eşid. Ey xudavənd rəb, sən qüvvətli xilaskarımsan, Döyüş günündə başıma dəbilqə qoymusan. Ya rəb, qoy pis adam muradına çatmasın, Pis niyyətinə imkan vermə, qoy lovqalanmasın. Ətrafımdakıların ağzından çıxan pis sözlər, Qoy öz başlarına tökülsün, Qoy onların üstünə yanar közlər tökülsün, Onlar qoyuya düşüb çıxa bilməsinlər. Qoyma ki, bu ölkədə iftiracı uğur qazansın, Bəlalar qəddarı vursun, onu ovlasın. Bilirəm ki, Rəb məzlumların məhkəmə işinə baxır, Fəqirlərə haq qazandırır. Bəli, Salihlər sənin isminə şükr oxuyacaq, əməli salihlər hüzurunda yaşayacaq.